Helen! Helen kinyitotta a lakásának ajtaját. Odakint az ijesztően tágas folyosón, valamivel több mint két méternyire ott feküdt a San Franciscoi i Ice legújabb száma. Helen a lábával igyekezett odakotorni magához az újságot, de nem tudta elérni. Lassan kiaraszolt a folyosóra, egyre szaporában és egyre nehezebben vette a levegőt, a szíve hevesen dobogott. Lassan lecsúszott a harvány sárga fal mentén, a tenyerével megpróbált valami támaszt keresni. Egyszerre, mintha minden megnyúlt volna. A folyosó kontúrjai hullámzani kezdtek. A falak különös perspektívába torzultak. Az újság távoli, elérhetetlen tárgynak tűnt. Helen szinte kúszva indult el a hullámzó padlón. Arcára kiütött a veríték, rettenetesen szédült. Nagyokat nyert, a szája szörnyen volt száradva. Már-már fuldokolni kezdett, amikor végül feladta, visszamászott a lakásába, és becsukta az ajtót. Térdét az állához szorítva a földön kuporgott vörös köntösében, és nagyokat lélegzett. Egy 120 cm magas, sárga-fekete zománcol borított obeliszk állt őrt mellette. Kis idő múlva felegyenesedett, bement a konyhába, s magához vett egy partvist. Ismét kinyitotta a bejárati ajtót, és a partvis segítségével maga felé húzta az újságot. A sikeres akció után rögtön visszamenekült a lakás a biztonságába. Amint beért az ajtón, kinyitotta az újságot és rápillantott a hivalkodó fölcímre. Újabb gyilkosság! A rendőrség tanács Helen dühötten felkiáltott. Barmok! A gyilkossági csoport tágas és dajos hivatali helyiségében San Francisco csak nem valamennyi hibbant figurája azon igyekezett, hogy ő figyeljenek. A terem a rengeteg embert leszámítva is zsúfolt volt. Körös körül a nyomozók íróasztalai álltak telepakolva telefonokkal, lámpákkal, laktákkal, fényképekkel, félzsíros bögrékkel, kimustrált játékokkal és régiségekkel, amelyekkel mindenki otthonossá igyekezett tenni a saját kis iroda részlegét. Az őrszoba egyik oldalának ablak sora teljes hosszában az utcára nézett, az ablakon régi módírólók függtek. A sarokban egy ivóvízautomata és egy rágógumi automata állt. Nagy szürke szekrények torlaszolták el a közlekedő folyosókat. Az egyik sarokba valaki egy törött parkoló órát állított. Más valaki egy kör alakú céltáblát akasztott a falra, de minden játékos elzárta a az íróasztalába, hogy a mindenkor itt lábatlankodó csőcseléknek ennyivel is kevesebb éles tár legyen a kezeügyében, amivel felesleges kárt okozhat ré Nico, Nicoletti nyomozó az egyik középső asztalnál ült. 40 év körüli férfi volt, egy régi módi rendőr és egy modern, lezser nyomozó vonzó keveréke. Hervit faggatta, és csak az unalom előzésére kezdte újra a már sokszor ismétlődő szertartást. Haza kísérted a lányt, és aztán. Aztán megöltem. Hol ölted meg? A fürdőkádba. Miért tetted? Mert rossz lány volt, mert nagyon-nagyon rossz lány volt. – No és emlékszel rá, hogy hányszor szúrtad meg, Hervi? Öh, 87-szer. Nicoletti fölállt. – Tűnj innen a búzsba, Hervi. Dolgom van. – Látom a vérét a kezeimben. Eltűnsz azonnal, vagy a sarokba állítatlak megint? Hervi szégyelősen kikullogott. Néhány pillanattal később MGV harzott be egy halomaktával megpakolva. Nikoletti fennhangon azon méltatlankodott, vajon miért neki kell foglalkozni ezekkel az ütődöttekkel? Talán az egyik korábbi életembe követtem el valamit. Inkább a mostaniba. MG beszéd közben sem nézett fel az aktából. Megérkezett rúban. 40 dolláros sejem viselt fehér alapon élénkszínű szörlő für. Nikoletti féltékenyen figyelte, ahogy üdvözli MG-t. Márszer átnézett minden receptet, az összes orvosi, fogorvosi és egyéb hivatalos papírt beleítve a ruhatisztító számlákat is. Semmi nem egyezik a másik két áldozattal. letti végig húzta nyakendőjét az ujjai között. Mi ez itt a nyakadon, Rub? Legszívesebben olyat vennék, mint a tiéd Ednikko, de mifelén sajnos nincs diszkont. MG ügyet sem vetett a két férfi kötekedésére. Mi a helyzet a barátaival és az ismerőseivel? Az egyetlen dolog, ami egyezik ezeknél a lányoknál, mindössze annyi, hogy mindegyiküknek volt vibrátora. Az még nem jelent semmit. Túlélő felszerelés. Ruben kinyújtotta a nyelvét MG-re, és elment. letti közelebb lépett MG-hez. Ruben olyan fene mód érti a dolgát. Mondd ki, amit akarsz. Hogy tud eljönni dolgozni úgy, hogy ilyesmit visel? Szállj már leróla, Egy zsaru legyen zsaru! Mm hm, hm hm Mivé lesz a világ? Néhány íróasztallal hátrébb Paszulszki nyomozó felvette a telefont. Befogta a kagylót és odaszólt M.G.-nek. Mély torok az? Már megint? Ma eddig háromszor telefonált, összesen már tizennégyszer. Pács elhízott férfi volt, uncu illet illett kajla viselkedéséhez. Még mindig boldog házasságban élt gimnáziumi kedvesével, ami egy zsarunál igen komoly eredménynek számított, a gyilkossági csoportnál pedig egyenesen csodaszámba ment. A telefon úgy szállt már, tudakolta MG. Ma reggel. Nézzük meg a keresőlapját. lapját. Megvárta még egyszer kicseng a telefon, aztán felvette a kagylót. Gyilkossági csoport. Monahan felügyelő. Pacsulszki odasukta. Kérdezd a holdbicikliről! M.G. rából majd folytatta. Igazán érdekelnek az ötletei, különösen az a holdbiciklis. Miről is van szó? Dr. Helen Hudson a vonal másik végén vérik sértődött azon, hogy ez az idióta rendőrnő hülyének nézi. Holdbicikli? Mi a fenéről beszél? Holdciklus! Én azt mondtam holdciklus! Arra gondoltam, hogy talán ciklusban dolgozik, mivel az első két gyilkosság között éppen 28 nap telt el. Maga biciklikről akar viccelődni? M.G. Pacsúszkira nézett, aki vihogott, mint egy fakutya. Nem, asszonyom, ez egyáltalán nem vicc. Mint ahogy az sem vicc, hogy mindenféle mániákusok lefoglalják a rendőrség vonalait, miközben emberek. Mániákusnak nevezet? Tud bármilyen bizonyítékkal szolgálni, asszonyom? Ismeri valamelyik áldozatot? Ezt a három gyilkosságot ugyanaz az ember követte el. Ez csupán vélemény, nem bizonyíték, asszonyom. Megtudhatnám, hogy kivel beszélek? Helen lerakta a kagylót. Gigi a barna arcú titkárnő lépett MG-hez egy darab papírossal. MG elolvasta, majd Pacsúszki elélögte, aki még mindig a saját kis viccén nevetett. A férfi elolvasta a papírt, és MG-re nézett. Ki az a Helen Hudson? Ki az a Helen Hudson, az ország egyik legjobb törvényszéki pszichológusa, mellesleg a sorozatgyilkosság lélektanának legkiválóbb ismerője. Nicoletti bekapcsolódott a beszélgetésbe. Nem dolgozik, MG. Derilli csúnyán, nagyon csúnyán elintézte. Úgy hílik részeges tyúk teljesen tönkretette a tárgyalást. Ráadásul megöltek miatta egy zsarut. Hirtelen Pachuszkinak is beugrott. Ő volt ott, amikor Derili-t elkapták. MG a fejére koppantott. Köszönjük szépen, Pács, most aztán foghatod a holtbiciklidet és elkerekezhetsz a hullaházba. Kérem a voncolási jegyzőkönyvet. MG kiviharzott az őrszobáról és egyenesen a könyvtárba ment. Előkerítette a per összes videóanyagát, az újságcikkeket és minden létező életrajzi anyagot Helen Hudsonről. Helen könyvét, a mi fiaink, a mi gyilkosaink, az amerikai sorozatgyilkosok típusait félretette. Ezt hazaviszi, és később majd átnézi. Megtalálta benne Helen életrajzát. Ez beszámolt a Kolumbia Egyetemen végzett munkájáról, a diploma megszerzése utáni kutatásairól a Berklin, valamint a doktori disszertációjáról és az azt követő tanári tevékenységéről. Az elmúlt 15 év során Helen Hudson számos cikket és könyvet publikált. Mégiscsak legutóbb megjelent könyve volt az első olyan munkája, amelyel nem kizárólag szakmai körökben aratott együntető sikert. Két évig kapcsolatban állt az FBI híres magatartás kutatási központjával Quanticóban. André Csikatló az 52 nőn elkövetett nemi erőszakkal és megölésükkel vádolt orosz gyilkos peres során kiemelt szakértő tanulnak idézték meg szerte a világon tartott előadásokat és a Daryl Lee kalom incidens előtt meghívták Ausztráliába, hogy segítsen egy ottani gyilkosság sorozat ügyében folyó nyomozásban. Az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben minden tömeggyilkos, illetve kégyilkos perébe közreműködött tanácsadóként. Mindeközben Helen rendszeresen tartott kurzusokat a Berklin egészen két évvel ezelőttig. MG áttért az újságcikre, Helen Hudson néhány év előtt hatalmas vitát robbantott ki a halálbüntetéssel kapcsolatban képviselt álláspontjával. A Joe kint peréről beszámoló iratokban szerepelt egy igen érdekes megjegyzés. Helen keményen harcolt egy különleges szövetségi javítóintézet létrehozásáért, amelyet elsősorban acélból állítottak volna fel, hogy ott őrizzék a sorozatgyilkosságokkal vagy tömeggyilkossággal vádolt bűnözőket. Ezek után számos a Derry Lee Cullen Perrel foglalkozó irat következett. M.G. már egy órája ült a könyvtárban. Gyorsan átfutotta a tárgyalás utolsó néhány napjának a jegyzőkönyvét, majd végre megtalálta, amit keresett. Dr. Hudson a tanuk padján. M.G. elképet. Számtalan szó járt már ő is a bíróságot tanácsadókkal és szakértő tanúkkal, és nem egyszer végig kellett néznie, ahogy azok elvéreztek a kíméletlen védőügyvének Raffinált és nyakatekert kérdéseinek keresztüzébe. Dr. Hudson azonban nem lehetett megfogni. A nő egész egyszerűen remekelt a tárgyaláson. Green felügyelő érkezett a könyvtárba egy barna barnabolítékkal. MG félbeszakította az olvasást. A legfrissebb eredmények. Nincs sperma. Meglepő, nagyon meglepő. Tehát egyszerűen sorozat. Ki nem mond? Ez kicsoda? kérdezte Quinn az MG előtt heverő egyik újság címoldalán levő fotóra mutatva. Az a nő, aki miatt megölték azt a zsarut? Arra gondoltam, hogy talán a segítségünkre lehetne. Az a nő egy roppant rossz tipp. Haladja nyomokon az Isten szerelmére. M.G., attól tartva, hogy a könyvtárban esetleg illetéktelenek is hallják kettőjük beszélgetését, felállt és intett Queennek, hogy kövesse a folyosóra. Milyen nyomokon, uram? Nincs nyom. Ezen az osztályon soha senki nem dolgozott még sorozatgyilkosságokon, és nekem szükségem van valakire, aki... Mhm. Uh -huh, én dolgoztam. Queen kihúzta magát. Az diák ügyön, nem igaz? Mhm. Uh -huh. Elkapták az ő valaha is, uram? Vagy kimúlt végelgyengülésben? Queen az ajkába harapott, de szerencsére nem kellett válaszolnia a kínos kérdésre. Gigi közeledett feléjük. Felügyelő, a főkapitány a kettesen? A kínai negyed? MG-nek egyszerre leesett a tantusz. A laboreredmények átadása küldönc feladat volt. Pachulszki nyugodtan rábízhatta volna Gigire. Mégsem ő hozta el az aktákat, hanem maga Queen. A felügyelő tehát négy szemközt akart vele beszélni, hogy nyomatékosan tudtára adja. Nem szívároghat ki semmi arról, valójában milyen jellegű gyilkosságokról van szó. Ez pedig azt jelentette, hogy felülről nyomást gyakorolnak rá. Egyértelmű. A város hatalmasságai azt akarják, hogy a közelgő szeretett fesztivál zűr nélkül bonyolódjon le. Még akkor is, ha ez még több nő halálát jelentheti. És akkor tessék, még egy akadály. Green valamiért azt akarta, hogy MG ne érintkezzen Helen Hudsonnál. MG tudni szerette volna miért, de egyelőre félretette a problémát azzal, hogy majd később végig gondolja. Abban bízott, hogy csupán egy felületes zsarú előítéletéről van szó. Amikor elváltak, Green még utána szólt. Haladj a nyomokon! Az Egyesült Államok valamennyi nagyvárosa közül talán az Öbölvárosa a legvarázslatosabb szépségű. A dimbes dombos félszigetre épült város legtöbb pontja a pompás-csendes óceáni partvidékre és a kéköbölre néz. Észak felől emelkedik a fölé a híres Golden Gate híd, amely összeköti a várost a gazdag Márin vidék örökké zöldelő hegyeivel. San Francisco a turisták mekkája minden hónapban tízezreket vonzanak a kiváló vendéglők, a múzeumok és a színvonalas kulturális események, az egzotikus kínai negyed, az északi strand irodalmi múltú kávéházai és a csodálatos parkok a Golden Gate-től a presídióik. Hegesbury a hippikultúra szülőhelye volt. Nyugat párizsa olyan írókat ihletett meg, mint Mark Twain, vagy Days Hammett, és olyan híreségek találtak otthórait, mint Charlie Manson, vagy Jim Jones, vagy a legendás Dirty Harry. San Francisco az elmúlt néhány száz évben a kultúra és a szórakozás paradicsomává lett. A város azonban mágnesként vonzotta a halált és a pusztulást is. 1906. április 8-án egy a Richter skála szerinti 8,25-ös erőségű földrengés alapjaiba rengette meg az akkor 400 ezer lakosú öbölparti várost, szinte mindent a föld el tett egyelővé. Sokan meghaltak, beleértve Dennis Sullivan tűzoltó parancsnokot is, akinek halála végzetes következményekkel járt az elkövetkezendő napokban. Nem sokkal a földrengés után ugyanis tűzvész pusztította végig a fából épült város utcáit. Az újabb tragédia ismét csak százakat küldött a halába, és egy hatalmas menekültábort hagyott maga után. Közvetlenül azután, hogy az utolsó tüzek is kialudtak, az életre való és mindenre elszánt San Franciscójak újjáépítették porig városukat. A város újjászületett, de megnyugvást a következő évtizedek sem hoztak. A század folyamán további tragédiák és katasztrófák egész sorra rázta meg San Franciscót. Az istenek azonban hiába fenyegették meg jó néhányszor a város lakosságát, azok a figyelmeztetésekre rá se hederítettek. Ki tudja, mi jogból, a polgárok semmi áron nem voltak hajlandók elhagyni otthonukat, Jöjjön akár maga a pokol vagy a vízözön. És jött is, mind a kettő. 1978. november 28-án meggyilkolták George Moszkva polgármestert és Harvey Milket, San Francisco első olyan vezető személyiségét, aki köztudottan homoszexuális volt, és támogatta a város homoszexuális lakosságának emancipációs törekvéseit. A tragikus eset, mint egy bevezetője volt annak a San Franciscói történelemben példanélkül álló katakizma sorozatnak, amely eredményeképp mérhetetlenül sok szenvedést hozó csapások tömege sújtotta a város lakosságát. A 80-as évek elején hatalmas esők áztatták észak-Kaliforniát, óriási földcsőszámlásokat okozva, házakat és otthonokat döntve 1985 közepe táján tűzvész pusztított a környező hegyekbe, több száz hektárnyi terület teljesen leégett. 1991-ben több ezeren kényszerültek elmenekülni otthonaikból a tűz miatt. Az esőzések és az azokat követő földsuszamlások és a tűzvészek az évek során tovább pusztították a környező hegyeket. A 70-es évektől napjainkig a város nagyszámú homoszexuális lakosságát megtizedelt a HIV vírus. A titokzatos kortolvaror rettegés sok éven keresztül annyira visszaszorította a turistaforgalmat és a vendéglátóipart, hogy végül már a legnagyobb hotelek is minimálisra csökkentették árajánlataikat a puszta fennmaradás érdekében. 1989. október 17-én délután 5 óra 4 perckor ismét megmozdult a föld a hírhet Szent András törés vonal mentén. Az első 15 másodperces földrengést mindent tromba döntött egy 60 kilométer hosszú Ehhez hasonló katasztrófa 80 éve nem sújtotta Kaliforniát. Rengeteg épület összedőlt és leégett. Az öblön átívelő San Francisco-Oakland hídnak egy mintegy 150 méteres darabja ráomlott a Nimitz Freeway nevű dupla fedélzetes hajóra. A fedélzet megroppant és beomlott, autókat és utasokat egyaránt maga alá temetve. A Helen Hudson Fort Maisonyi lakosztályával szomszédos hatalmas terület az öbölnek egy feltöltött részére épült Marina Város negyed hatalmas része megsűjjett. Az épületek ledőltek az alapzatukról, és tűzütött ki. Közel száz ember életét vesztette, több mint három ezre megsebesültek. A károk a becslések szerint milliárdokra rúgtak. A következő néhány évben San Francisco ismét újjáépült. Új városépítési projektek születtek, Többek között megvalósult a Yerba, Buana Gardens és a Presidio Nemzeti Park terve. A városban újra beindult az élet. A turisták legyőzték az észtől és a földrengéstől való félelmüket, és újfent előzönlötték a várost. A sikereken felbuzdulva a helyi vállalkozók a város vezetőségével karöltve úgy döntöttek, hogy egy hatalmas fesztivált rendeznek San Francisco fényének emelése, és nem utolsó sorban a hatalmas profit reményében. Már két éve tervezték, szervezték és hirdették a szeretett fesztivált, a nyugati part első igazán jelentős könnyű zenei eseményét, amelyen várhatóan fiatal előadók és adókzenen néhány nagy öregje is fellép majd. Ha minden jól megy, ez a fesztivál még nagyobb lesz, mint Woodstock 94 volt. Ami mindezek után a lehető legkevésbé hiányzott, az egy fotógyilkos volt. Dr. Helen Hudson a dolgozó szobájában tévét nézett, újaival unottan dobolt a szék karfáján. Meglehetősen szánalmasan festett sárga a laktalan kardigányában és kitérdelt nadrágjában. Amint meghallotta a ajtaján a ritmikus kopogást, felpattant: Na végre, hol voltál? Andy Friedman, egy nagy darab kellemes arcú 42 éves férfi lépett a szobába, kezében egy jókora élelmiszerekkel megpakolt táskát lóbál. Ő volt Helen segédje, és az egyetlen olyan barátja, aki 20 percnél tovább képes volt elviselni a társaságát, még ha ezért fizetség is járt. Andy nagyon kiegyensúlyozott homoszexuális férfi volt. Számára nem jelentett komoly kihívást az, hogy egy akut ideg zavarra a hölgynek kell dolgoznia. Andy Friedman megtalálta a módját annak, hogy feladatát nem mint fáradtságos munkát, hanem mint szórakoztató időtöltést fogja fel. Egyenesen a konyhába ment. Ként 35 fok van, 8 km órás kereti szél szélfúj, és a zsiráderi szkar felől csak úgy árad a csokoládé illat. Helen követte a férfit a konyhába, ami, csak úgy, mint az irodája, a legújabb technikával volt felszerelve. Körös-körül világos barna fából készült szekrények álltak. A mosógép melletti oldalsó konyhapulton két lefolyó volt, fölötte drága rézedények, öntött és serpenyők sorakoztak, a plafonra erősített kampós szerkezeten. A konyhapultok szürke márványból készültek, és a helyiség közepén egy hatalmas, másfélszer 1,8 méteres pultált, szintén márványból, egy harmadik beépített lefolyóval. Volt ott még egy sütő, egy grill sütő, egy tűzhely és egy kemence is. Egy brown elektromos kávéfőző és daráló egészítette ki a berendezést. Helen Hudson már egy éve jó formán nem készített itt egy mint meleg szendvicset. Üres csomagoló papírok és összegyűlt alumíniumfóliák hevertek a pulton a jókora hűtőszekrény mellett. Ezen kívül egy nyitott, mogyoró doboz, valami drága angol lekvár, és egy megkezdett szendvics volt az asztalon. Andy megkezdte elpakolni az élelmiszereket. Valaki letörte az autódról az antennát, így kénytelen voltam zene nélkül megtenni az utat a boltba és vissza. Igazán nem lenne szabad ott kint hagyni ezt az autót, különösen, hogy már nem vezetsz. Nem vagyok hajlandó fizetni egy garást. Andy elkezdte kidobálni a megromlott ételeket a hűtőből. Kedvesem, azzal, amit magadra költesz, akár az angol királynőt is eltarthatnád. Újra felhívott. Andy meg se hallotta. Menj el ez a Kamambert. kibontsan. Ezúttal beszélt is hozzám. Mit mondott? Azt hajtogatta, maga meg én, elmondta háromszor. Remélem kiavítottad, és megmondtad neki, hogy ez úgy helyes, hogy maga és én. Endi, telefonálnál még egyszer, kérlek. Ne kéri arra, hogy felhívjam azt a börtönt. Endi, ha egy három éves kisgyerek amiatt rettek, hogy egy szörny van az ágya alatt, megnézed. Hát én most egy három éves kisgyerek vagyok. Hívd fel a börtönt, kérlek. Endinek nek belefájdult a szíve, ahogy Helenre nézett. Gyengéden átölelte betegét. Helen hagyta, hogy tartsa. Tudom, hogy borzalmas állapotban vagyok. A férfi megpróbálta egy tréfával elűzni Helen rossz kedvét. Az egerek viszont remekül érezhetik itt magukat. Helen elmosődött, és arcát Endi puha ingébe temette. Megszólalt a csengő. Abban a pillanatban Helen arcáról lehervadt a mosoly. Görcskösen megmarkolta Andy karját, és reszkedve sóhajtotta. – Endi, Andy... Az Isten szerelmére hiszes a csengő! Helen karbatatta a kezét, és tovább remegett. Andy kedvesen megsimogatta. – Szedd össze magad, megnézem ki az! Mary Jane Monaghan és Ruben Götz nyomozók voltak a látogatók. Mindketten felmutatták a jelvényüket. A San rendőrség gyilkossági csoport, mondta Ruben. Götz felügyelő vagyok, ő pedig Monahan felügyelő. Helen Hudson itthon van? Nézzék, ez nem a legalakalmasabb. MG közbevágott. Doktor Hudson, igazán lekötelezne, ha szállna ránk néhány percet? Hát, jöjjenek be ilyen. Miközben Andy bevezette őket, MG és Ruben végig mustálták az elegáns tetőtér lakást. A magas mennyezettől a fényes padlóig egy-két drága keretezésű egyszerű kőnyomat, fénykép és néhány apró rézkarc függött a napaliba vezető folyosó falán. Elmentek egy beugró mellett, amelyben egy antik pianino állt, rajta két gyertya, ezüst gyertya tartóban. A beugró falai áttetsző készültek, kínai díszítésük három madarat ábrázolt fekete körmintával. MG-nek feltűntek a finom damaszt, bársony és sejemhozatok. Megállapította magában, hogy enyhe kontrasztban vannak ugyan a műtárgyakkal, de illenek hozzájuk. Semmi a teljesen kifinomult belső építészeti ízlés. Helen idegesen topogott a nappaliba. MG-t és Ruben megdöbbentette a nő elhanyagolt külseje, de igyekeztek nem mutatni meg rökönyödésüket. Andy megpróbálta bemutatni a vendégeket, de Helen félbeszakította. Újra megszökött, ha nem tévedek. M.G. válaszolt. Sajnálom, de... Kiszabadult vagy sem? Nem értem, asszonyom. Mi a telefonhívásairól szeretnénk beszélni magával. Milyen telefonhívásokról? Én nem hívtam fel senkit. Andy tudta, hogy Helen valószínűleg hazudik, és sejtette azt is, hogy pánik fenyegeti. Közbevágott. Milyen kedves magoktól, hogy eljöttek. Foglaljanak helyet. Hozhatok egy kis kávét. Ruben és M.G. leültek. Helen továbbra is állva maradt. Andy, behoznád a... szeremet? Örömmel! Andy elindult a fürdőszobába. M.G. azonnal a lényegre tért. Mi ketten beszéltünk ma reggel telefonon, dr. Hudson. Emlékszik? Persze, hogy emlékszem. A memóriámnak kutya baja. Maga az, aki Mániákusnak nevezett. Igen, asszonyom. Helen mereven ült. Tudják, arra gondoltam, hogy Daryl Lee Callum esetleg újra megszökött a börtönből, és Ruben kellemesen nyugodt hangon közbeszólt. „Aszonyom, ha a Lee netán kiszabadulna, biztosíthatom, hogy maga lesz az első, aki erről tudomást szerez. Helen felpillantott, és Ruben sötét szemébe nézett. Ezek a szemek egy cigány szemei gondolta. Barnák akár a sötéten csillogó whisky. Ez a férfi, mintha csak megjátszaná, hogy rendőr. Most ö, akkor meg kellene könnyebb ülnöm, nem? De bár. Maga hívott fel bennünket, doktor Hudson. M.G. elhatározta, hogy végre a lényegre tereli a szót. Igen, valóban, sajnálom. Többször nem fordul elő. Elárulné, hogy miért telefonált? Mert nem értem, miért ragaszkodnak maguk ennyire ahhoz, hogy eltitkolják az igazságot. – Hogyan? – Egy sorozat gyilkos dühöng a környéken. A lakosságnak joga van tudni róla, nem gondolja? Ha van is egy sor bizonyíték, ami összekapcsolja ezeket a gyilkosságokat, a sajtóba mindenről semmi nem jelent meg. Ön mi alapján köti össze őket? Oh, – Ó, nem is tudom. Csupám húsz év tapasztalata. Endi jött be a vízzel és az orvossággal. Ugyanújtott a helennek, majd újra kiment a konyhába. Doktor Hudson, hajlandói lenne együttműködni velünk? tette fel hirtelen a kérdést M.G. – Maga viccel? Nem, egyáltalán nem viccelek. Nézze, talán nem érti. Nem vagyok jól. Visszavonultam. Azért hívott fel minket cirka tizennégyszer, mert visszavonult. Eléggé különös. No hát segítsen már ki ebből, igazán csodálom a munkáját, és úgy érzem, hogy. Helen Rubenshez fordult. – Gyakran játssz ezt a tágranyi szemű kislány figurát? – Igen, előfordul. – És beválik? – Hát többnyire igen. – Nos, ma nem. – ellenszúró szemmel MG-re nézett. – Kérem, kiméljen meg a trükkjeitől. Maga nem csodál engem, még csak nem is kedvel, mint ahogy egyikük sem. De az a legszebb az egészben, hogy én viszont fityülök rá. Ennyi haszna lehessen már egy ideg most már igazán sok dolgom van. Mielatt Helen beszélt, MG kiürítette aktatáskája tartalmát a dohányzó asztalra. Ellen hátra hátrajökölt, ahogy a szeme elli tárulnak az áldozat képei. Vörös és kék emberi hús, mellek, végtagok és kimbatorzult arcok mozaikja borította be az asztalt. MG hangja kemény volt és éles. Nézze asszonyom, pokoli jó lakása van itt. Gondolom, a könyvei, amiket ezekről a személyzsrákokról hírt, egész szép pénzt hozhatnak. Mi persze nem ajánlhatunk akkora összeget, mint amihez szokott. Helen kétségbe esetten próbálta visszagyömözölni a képeket a táskába. Ne, kérem, nem akarom itt ezeket látni. Ha volna olyan kedves, és legalább egy pillantást vetne rájuk. Helen feláll, már egész testébe reszketett. Nézzék, ezt nagyon nem akarom. Elmennének, kérem. Megnézhetjük őket a városban is, ha gondolja. Ruben még mindig a józserú szerepében hozzátette. Szívesen vezetek, ha úgy kényelmesebb. Erre az ötletre hellen lélegzése elnehezült. Lihegve kapkodta a levegőt. Ki kiáltott a konyhában. Andy! Leejtette a poharat, és az darabokra tört a földön. Szédülve hadonászni kezdett, majd a konyha felé támolygott. Ruben a segítségére sietett. Mi a baj? Helen össze-vissza Kérem, hagyjon, Andy! Andy beszaladt a konyhából egy papírzacskóval. Helen a karjába álljult. Andy leeresztette a padlóra, majd az óra és a szája elítette a zacskót. Egy perc múlva finoman lecsukodtak Helen szemei. MG és Ruben részvétel, de zavartan figyelték. Nagyon kényelmetlenül érezték magukat. M.G. most már értettek, Queen főhadnagy miért intette óvá ettől a nőtől. M.G. Andyhez fordult. Hívjunk orvost? Ne, csak egy közönséges pánikroham. Addig kapkodja a levegőt, míg el nem álljon, de azután visszaáll a normális lélegzése, és rendbe jön. Mi rosszat csináltunk? kérdezte Rúban. Agorafóbiája van. Több mint egy éve nem hagyta el a házat. Ne aggódjanak, hamarosan felsé és fit lesz újra. Fél óra múlva már úgy dalol akár egy pacsírta. MG hozzá a szétszólt fényképek összeszedegetéséhez. Minden esetre, mondja meg neki, nagyon sajnáljuk, hogy megzavartuk. Szerették volna, ha megnézi ezeket. Ha fontos, hát hagyjuk itt őket. Majd én gondoskodom róla, hogy semmi bajuk ne essék. MG egy pillanatig habozott, majd visszarakta a széles barna borítékot a dohányzó asztalra. Elővette egy névjegykártyát, és rátette a gyilkosságok fotóira. Felpillantott Endire. Minden szó nélkül váltak el. Mary Jane Monahan és Robin Götz nyomozók elhagyták dr. Helen Hudson lakását anélkül, hogy vele bármi lényegi kérdésről beszéltek volna. A kocsi felé sétálva MG kifakadt. Csak az időnket pocsékoltuk. Ez aztán egy furcsa figura. Queen megmondta, hogy rögeszmés, bár a pirulákat, a kócos fejet, az ihálást és az agorafóbiát elfelejtette megemlíteni. Szerintem kedves volt. Kedves? Ruben az Isten szerelmére! Beszálltak az autóba. Fölöttük egy elsötétítette melleti szobában egy férfi állt, és tekintetével követte a két nyomozót. Miután a rendőrök elhajtottak, lassan felemelte dédelgetett Canon E-S1000-es videókameráját, és ráközelített a szemközti lakásra. Egyenesen belátott dr. Helen Hedson lakásába.